Track 19 bis 22. Erich Kästner sagte einmal, der Mensch soll lernen, nur Ochsen, Büffel. Lernen ist also immer schon ein Thema, das uns bewegt. Die Frage ist nur, wie und wie am besten. Schon seit langem verzeichnet man ein Unbehagen an der klassischen Pädagogik, die dazu tendiert, die Orte des Lernens und Lehrens in Disziplinaranlagen zu verwandeln. Diese Kritik besteht bis heute fort. Zweifellos wird hier ein zugespitztes Bild der klassischen Pädagogik gezeichnet. Denn in den vergangenen Jahrzehnten hat sich bereits vieles verändert. Aber betrachtet man die Ergebnisse der Lernforschung der letzten Jahre, so gilt es doch, Lern und damit Lehrprozesse neu zu begreifen.